Måndag kväll 6 februari 2017. David och en kompis blir påkomna med att stjäla fläskfilé i en matbutik i Örebro. De flyr, men en bit från butiken så kollapsar David. Vänner lägger honom i en bil och kör mot sjukhuset. När polisen hinner i kapp de David kräkts. Men det ser inte poliserna. Och David och vännerna grips och förs till arresten. Efter en dryg timme hittas David livlös i arresten. Och hans liv går inte att rädda. Av allt att döma så har... David kämpat för sitt liv inne i cellen i minst en timme. Ingen blir åtalad eller ställs till svars för Davids död i Sverige så familjen söker upprättelse på annat håll. Nu ska Europadomstolen ta upp ett Örebro-ärende till prövning. Det gäller den man som avled i polisarresten i Örebro 2017. Och det har aldrig hänt förut att ett liknande svenskt fall har prövat men enligt ett färskt yttrande från regeringen har inga fel begåtts. Du lyssnar på Peter i Krim, idag om dödsfall i arresten. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag är heter Victor Aldén. Det här fallet med David, det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet när det skedde 2017 och det har ju varit lite av en följetång i svenska medier. Och det som har hänt nu det är att svenska staten har kommenterat händelsen. Ja, för det här fallet det har gått till Europadomstolen och det handlar helt enkelt om att Davids familj vill få svar på vem som har ansvaret för att den här 32-åriga mannen Dog i arresten när man var händertagen av polisen. Vi ska återkomma till vad svenska regeringen har skrivit mm. i det här yttrandet. För det finns en hel del att prata om i det här fallet. Ja, för det är väldigt, väldigt komplext. Och om vi ska förstå vad som har hänt av det, då måste vi också förstå det svenska rättssystemet han kommer från Armenien och när han i februari 2017 springer ut från den här matbutiken i Örebro då är han och hans kompis misstänkta för att ha snattat eller snott fläskfilé. Och när han springer ut så blir det liksom början på att han slussas in i den svenska polisens rättskedja. Men Davids fall är ju ganska speciellt för han och vännerna de grips ju misstänkta för den här incidenten inne på Villus. Samtidigt så uppfattas de som berusade vilket gör det lite komplicerat i bedömningen för polisen. David är ju inte ensam om att bli gripen misstänkt för brott. Det är ju tusentals människor som blir det varje år i Sverige- Dessutom ska vi prata om lobba. Det är ungefär 60 000 människor som lobbas varje år. Om vi stannar upp på det ordet, lobba, vad är en lobb? En förkortning av lagen om omhändertagande av berusade personer. När man blir lobbad, mm. då är man inte misstänkt för brott. Utan då handlar det om att man inte kan ta hand om sig själv, att man bedöms vara en fara för sig själv eller en fara för andra personer. Men man hamnar ju i kanske samma lokal som den som är misstänkt för brott. Och det är arresten. Och för de flesta misstänkta då innebär det att man släpps ut efter ett förhör eller så blir man häktad. Och vad innebär det för de som blir lobbade? Ja men de får sova ruset av sig upp till åtta timmar men de flesta kanske stannar fyra till sex timmar och sen får man knata ut igen. Så det är många som passerar genom svenska arrester varje år. Och varje år är det ju precis som David, några som dör i arresten. Förra året var det sex personer och ser vi över lite längre tid, vi har kollat statistiken 2015 till 2020 förra året, då är det 31 personer som har dött i arresten. Vi kommer kolla närmare på det här och även höra den kritiken som finns mot hur polisen hanterar det här, men det är lite senare. För fallet vi ska prata om idag, det handlar ju om David som blev 32 och han hittades livlös i arresten i Örebro trots att han hade tillsyn var femte minut, vilket är väldigt ofta. Orsaken till det ska vi komma in på senare. Men vi kan i alla fall konstatera att hans liv gick inte att rädda. Och det har gått så långt att Davids familj har velat att Europa domstolen ska ta upp det här fallet. De tycker inte att det har gått rätt till utan att någon i Sverige behöver ställas till svars för hans död. Men vi tar det från början. Och vi hoppar tillbaka till en måndagskväll för nästan exakt fyra år sedan. Det är på kvällen den 6 februari 2017 i Örebro. är David, han är enligt familjen i Sverige, Örebro, som turist. Han har rest genom Europa, först besökt Polen. Och det är där han träffar en kompis som han följer med upp till Örebro. Ja, det är ju lite slumpen som har fört honom hit. Han har träffat den här vännen i Polen. De åker upp för att träffa en gemensam vän till honom i Örebro. De är där bara någon dag. De hänger, dricker lite på kvällen och sen går de ut. Och tanken är att han, han ska vara i Örebro någon dag och sen så... Vidare mot Stockholm och tillbaka till sitt hemland. Det här är advokaten Mark Safarian- som representerar familjen i det här fallet- ända sedan början. Det som händer sen i Örebro, det är att David tillsammans med en kompis- besöker Willis affären. Och inne i Willis affären så händer en incident- som gör att David och den här vännen- då är tvungna att avlägsnas sig från platsen. Och de exakta detaljerna kring den här- incidenten, som Mark beskriver det, det är inte riktigt fastställt. Men vi kan säga så här, David och vännen de blir misstänkta för försök till stöld av fläskfilé inne i butiken. Och de blir konfronterade och de väljer att löpa. Vännen har beskrivit det här som ett slags dåligt skämt och inte ett riktigt stöldförsök Men oavsett så springer de. Ganska snabbt när de har sprungit iväg därifrån, då märker vännen att David mot dåligt och att David till slut sjunker ihop egentligen. Hans vän blir ju naturligtvis förtvivlad. Han är ju därtill påverkad av alkohol. Stället för att ringa efter en ambulans så ringer han till en tredje bekant som kommer till platsen. Och varpå att de här två försöker hjälpa David som då vid det laget ligger ju medvetslös på gatan. Den här kompisen kommer dit med en bil och hämtar upp dem. Men kort därefter så kommer också polisen i kapp dem och stoppar bilen. Och David han har kvinknat till beskriver vännerna det som. Och enligt polisen är han vid medvetande även mm. om han behöver en viss hjälp in i polisbilen. Ja för alla tre blir gripna. Och enligt Mark försöker vännerna säga till polisen att David mår dåligt och att han har kräkts. Och här kommer en ganska viktig detalj i hela det förloppet. Och det är ju att inga av de här killarna pratar ju... Speciellt bra svenska. En av dem pratar lite knagglig svenska, de andra pratar varken svenska eller engelska. Så det är kommunikationsmässigt en utmaning här. Och det förklarar ju såklart varför polisen inte har uppfattat att David vid den här tidpunkten enligt vännerna ska ha spytt blod. David uppfattar istället som kraftigt berusad. Han har ju till exempel kissat på sig och för en vanlig person så skulle man kanske reagera om ja. en person verkar lite full såsig och dessutom har kissat på sig mm. men enligt både polisen i det här fallet och andra poliser jag har pratat med då är det inte särskilt ovanligt att man stöter på det här men det ska ju efterhand visa sig att Davids promillehalt den är ja. rätt låg vid det här tillfället så David och vännerna de grips alltså och mm. körs till arresten och nu har Davids tillstånd försämrats- så polisen måste liksom hålla honom under armarna- och hjälpa honom in på polisstationen. Poliserna säger efterhand att det här kallas för ett slags passivt motstånd. Mm. Det är det man tror att det handlar om. Poliserna säger ju PM att det inte är så ovanligt- att när man har gripit någon och börjar närma sig polisstationen- så börjar folk liksom bli lite lelösa, inte samarbeta- och liksom försvåra processen. Men det leder så alltså fram- till klockslaget 21:07 när David sätts i resten. Så vad händer? Görs en steg för steg när du grips och du kommer till resten. I resten så finns det en förman som ställer frågor till den person som har gripits om hur man mår, om man lider av några sjukdomar, om man har druckit, om man har tagit några droger. Här är det ju lite svårt för David att kanske svara på alla de här frågorna- både på grund av hur han mår men också på grund av språkförbistringarna. Man blir också avvisiterad, det vill säga man blir av med egentligen nästan allt man har på sig. Nycklar, plombok, mobil, smycken- på en del ställen så kan det också vara så att man får såna här myskläder. Alltså hekt, gröna häkteskläder som man brukar se folk som har på häktningsförhandlingar. Och så blir man eh, satt i eh, en cell. Och det som är speciellt i Davids fall det är att man fattar beslut om en tillsyn var femte minut. Alltså anledningen till att man har eh, kommit fram till att eh, David ska ha fem minuters intervall. Tillsynsintervall. Det har att göra med nämligen det faktum att han kunde varken svenska eller engelska. Men det här tycker ju Mark är lite märkligt. Det var en slags extra serviceåtgärd från eh, arresten, arrestens sida. Och Jag har eh, aldrig varit med om i mitt liv att folk har fått den typen av service mm. eh, i, i arrestsammanhang. David blir alltså satt i arresten strax efter nio på kvällen, den här måndagskvällen. Han kollas enligt polisen till var femte minut. Och en dryg timme senare, mm. 22.14, står det på klockan då, då hittas han livlös. Man tillkallar ambulans, men hans liv går inte att rädda. Och det som händer nu, det är att det blir en utredning om dödsfallet. Och dels blir det en rättsmedicinsk undersökning för att ta reda på dödsorsaken- och så dels en utredning om det är någon polis eller arrestvakt som har begått något fel. Det som händer i arrestcellen det får vi aldrig riktigt veta. För att det är inte är dokumenterat. Utan det som är dokumenterat det är de bilderna som vi har tagit del av inom ramen för den här förundersökningen som har pågått. Och den här bilden då från cellen den visar David på rygg på en madrass med en kasse med plastanskar och soppåsar bredvid. Och Mark anser att den här bilden är väldigt viktig. Han hävdar att den fotas av efter att man har städat upp efter återupplivningsförsöket. Alltså att platsen där David dött inte fotas i befintligt skick. Och att det ska påverka möjligheten att göra en korrekt utredning. Det hålls ju förhör med poliserna som jobbar i arresten. Man undersöker också själva den här cellen som de fotades av. Och så sker det förhör med en av vännerna. Men det blir inget åtal? Nej. Åklagaren lägger ner den här förundersökningen om tjänstefel och motiveringen det är att brott inte kan styrkas. Så I beslutet så står det att dödsfallet orsakats av en plötsligt inträffat akut sjukdomsfall och det är alltså den hjärnblödningen som David har drabbats av. Men man anser inte att polisen kan klandras för att inte kunnat identifiera det för de har ju misstänkt att han var berusad och sett de tecknena som tecken på berusning. Och det står också i beslutet att citat, det finns ingenting som visar att polisen har sidosatt de regler som gäller för tillsynen av omhändertagna personer. Tvärt emot har de ansvariga polismännen beslutat om en tätare tillsyn än vad regelverket föreskriver för kraftigt berusade personer. Och så menar man att trots de här tätare kontrollerna så har man inte kunnat upptäcka att något var fel. Det är alltså orimligt ett antal att anta att har haft en chans att upptäcka att David skulle bli så hastigt sjuk. Så det blir inget åtal om tjänstefel men det här är ju inte familjen Nej. så nöjd med de testar istället att kräva ersättning för Davids död men nekas. Polisen skriver i beslutet om att neka ersättning att Davids död inte har orsakats av polisen och därför tänker man inte betala ut några pengar heller. Nu ska Europadomstolen ta upp ett Örebro-ärende till prövning. Det gäller den man som avled i polisarresten i Örebro 2017. Mannen drabbades av en hjärnblödning när han greps av polis- men fördes till arresten istället för till sjukhus. Så familjen tar det hela ett steg längre? De väljer att försöka få upp fallet i allra högsta instans, mm. Europadomstolen. Och deras kritik, det handlar dels om att polisen borde förstått att David var sjuk och inte bara berusad och att han skulle fått vård istället för att låsas in i arresten. Hade de uppfyllt sin del av tillsyn och kontroll så hade David sannolikt inte behövt dö. Och dels om att man tycker att utredningen om dödsfallet hade brister. Vi hörde ju tidigare när vi pratade om det här med den här bilden och dokumentationen av platsen. Mark och familjen anser alltså att de har brustit till den delen. Och i våras då kom det då besked om att Europadomstolen i Strasbourg ska titta närmare på Davids död. Och nu har svenska regeringen kommenterat ärendet för första gången. Innan vi går in på vad Sverige har sagt i den här frågan så kanske det är på sin plats att prata om vad det här fallet ska avgöras. så alltså prata lite om Europadomstolen. Ja, först och främst kan vi säga att Europadomstolen är ju egentligen kort för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Mm. Men som sagt, vi säger Europadomstolen som många andra. Och den gör egentligen precis som det här långa namnet antyder. Det vill säga, kollar på frågor som strider upp, så, kollar på frågor som strider mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter. Domstolen den utgörs av 47 representanter från länder som har godkänt den här konventionen. Sverige är en av dem och har alltså en svensk domare där. Om vi kokar ner det, vad är då de här grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna som nämns? Och det är ju saker som rätten till liv, rätten till en rättvis rättegång, rätten till skydd för privat och familjeliv, yttrandefrihet. Det är liksom det vi pratar om, vi pratar om mänskliga rättigheter. Det är ju väldigt ovanligt att få fall prövade i Europadomstolen. För Sveriges del så handlar det om... Vissa år inga alls, Nej. en del år en handfull fall. Men det är några fall som har prövats där Sverige har blivit fällda. Och ett av dem, det gäller till exempel utvisningen av en irakisk familj. Det här ansågs strida mot tortyrförbudet och blev en fällande dom. finns också ett annat exempel. Det var en tjej som smygfilmades i duschen. Där mannen först fälldes i svensk tingsrätt men friades i hovrätten. Men där tyckte Europadomstolen att han borde fällts för den här smygfilmningen- och dömde Sverige att betala ett skadestånd till den här tjejen. Så det var hit Davids bror Ludvig valde att vända sig- när Davids död inte prövades i svensk domstol- Mark Safarian representerar brodern och hävdar att rätten till en rättvis prövning, och nu blir det lite juridiska, att rätten till en rättvis prövning har åsidosatts och att Europakonventionens artikel 2 om rätten till liv har kränkts. Man anser alltså att utredningen kring Davids död inte gjorts korrekt. Och i maj förra året då informerade Europadomstolen, regeringen eller utrikesdepartementet om ärendet och regeringskansliet började titta närmare på det här fallet. Och hur ser då den här processen ut? Efter att Europadomstolen har bestämt sig för att titta närmare på det och informerar regeringen så är nästa steg ett försök till förlikning. För det de absolut helst vill det är att parterna ska komma överens. Och då har svenska regeringen fått presentera ett bud till Davids bror Ludwig. Det har presenterats under året. Vi vet också att det har nekats, men ingen av parterna får ju kommentera det. Men som vi har förstått det så ska den här summan ligga en bra bit över det skadestånd som till exempel anhöriga till mördade personer brukar få. Det ligger på kring 60 000. Men nu i vinter så står det klart att budet ratades av familjen, det säger deras advokat Mark Safarian. Mina klienter är ju inte intresserade av ekonomisk ersättning med anledning av de här felaktigheterna som har begåtts i samband med hanteringen av David. Utan för familjen så handlar det är en principiell viktig fråga som inte handlar om som sagt ekonomisk ersättning utan det här handlar om att få frågan prövad av nu då Europadomstolen. Och då är vi framme i det dagsaktuella läget igen. För det som har skett det är att Europadomstolen har bett regeringen att komma med ett ytterligare Rande. Och det fick ju du skicka till här om dagen. Ja, och regeringen de vill ju att den här broderns klagomål, som det kallas, till Europadomstolen, ska avslås. För att man inte tycker att familjen har tömt ut alla möjligheter och processer i Sverige. Man borde till exempel testa att stämma staten. Dessutom skriver man att klagomålet är ogrundat och att utredningen om dödsfallet det har skett på ett korrekt sätt, det som Mark Safarian var kritisk mot. Eh, och också att det var rätt att lägga ner förundersökningen om tjänstefel utan att väcka åtal. Mm. Och vi har ju sökt ja. UD- utrikesdepartementet som har skrivit det här yttrandet- men varken personen som har skrivit det- eller presstjänsten vill ge någon kommentar på band. Däremot så skriver man i ett mejl- att regeringen bestrider att det har skett- någon kränkning av rätten till liv, artikel 2- och att de svenska myndigheter som prövat polisens agerande- de har gjort bedömningen att polisen inte hade anledning- att misstänka att det fanns några hälsoproblem- och att nödvändiga åtgärder vidtogs- –så snart det upptäcktes att personen inte andades. De går ganska tydligt på åklagarens linje. Men det här håller ju inte familjens advokat Mark Safarian med om. Alldeles avsett vad regeringen avser och, och, och tycker beträffande den här tragiska händelsen med David– –så han jag att det inte finns någonting som rättfärdigar behandlingen av David. Det finns inga hypoteser som kan rättfärdiga detta. Det oacceptabelt det som jag David- och svenska staten ska anses vara ansvarig för det. Davids bror och Davids familj- det är inte de enda anhöriga som har förlorat någon i en arrestlokal. Nej, totalt 31 personer har dött i arresten de senaste fem åren. Och det här är allt från akuta sjukdomar till självmord eller oklara anledningar. Det är både män och kvinnor och det är olika åldrar- Patrik Thunholm, han jobbar idag som analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Men han har tidigare jobbat som polis och föreläst på polisutbildningen om just dödsfall i arresten och bemötande i arresten. Och han skriver på en bok där det här ämnet är en del. Och det finns inte, vad jag har sett, några särskilda mönster i att det är en, en viss ålder eller ett visst kön. Nu är det majoriteten är män som sätts in i arresten så att man har väl den biten där. Men vad tycker du om polisen ska göra för att det ska bli bättre? Han tycker inte att det har gjorts tillräckligt för att förhindra dödsfall i arresten. Att man inte går på djupet i att försöka förstå vad det är som har hänt och förhindra att det sker igen. Vad var det som hände? Vad hade vi kunnat gjort annorlunda och så vidare? Men det är ju någonting som utifrån min bild inte är polismyndighetens paradgren. Att lära av misstag- och sånt som inträffar. Man kanske gör det tillfälligt- men att sprida kunskap, där finns mer att önska. Och det gäller inte bara den här frågan- utifrån mitt perspektiv, utan även andra frågor. Han har ju följt den här frågan under drygt tio år- och jag frågade honom om han tycker att polisen tar den på allvar. Då blir han först tyst i nästan 30 sekunder. Sen kommer det här. Att ta frågor på allvar är någonting som- kommer av vad man tydligt signalerar. Signalen är tydlig att det här är någonting som vi ser problemet. Vi har för avsikt att göra någonting åt problemet. Och det är inga sådana signaler som, som jag får till mig. Men det blir väldigt mycket uppmärksamhet för ett sånt här fall. Till exempel som David. Jag menar vi står ju och pratar om det fyra år senare. Eller det inte det på poliserna? Vi ska ju komma ihåg att det här fallet har gått upp till Europadomstolen och det är ju synnerligen ovanligt. Patrik säger ju också att när det sker dödsfall då blir det ju en tillfällig uppmärksamhet kring frågan. Det kommer granskningar ibland. Men att man inom polisen inte diskuterar den här frågan på djupet. Men de här frågorna, man, man kommer tillbaka till det eh, gång på annan att... Eh, den medicinska säkerheten och runt omkring rena kulturfrågor hos personalen för att rättssäkerhet det är någonting som eh, eh, man lyfter upp som någonting som är väldigt viktigt i, i olika avseenden men den medicinska säkerheten är någonting som, som jag tycker mig sakna diskussioner runt omkring hur ska vi kunna bli bättre på det här området. Varje gång ett dödsfall sker då startar det oftast en utredning men det är som vi har nämnt tidigare få av de fallen som går till åtal. Enligt särskilda åklagarkammaren där de här utredningarna landar så har tre dödsfall av de 31 som skett de senaste fem åren gått till åtal. Och i ett fall från förra året där pågår det fortfarande förundersökning. Och det är ju rätt få ändå. Ja, och i de här ganska få förundersökningarna som vi har läst och som berör dödsfall i arresten så verkar det ofta vara misstag, missförstånd, misskommunikation som ligger bakom det här. Att det är, liksom, det är mänskliga fel. Men de leder ju till liksom det värsta vad man kan vara med om. Att man är ansvarig för en person som, som dör. Sen är det ju svårt att dra några långtgående slutsatser också. Mm. När det handlar om så pass få fall. Där man faktiskt kan titta på hela förundersökningen. Mm. Jag har ju varit i kontakt med några arrestvakter som har dömts för tjänstefel. De vill inte vara med och prata i programmet. Men de beskriver ju en väldigt traumatisk upplevelse. Det är en sak att sitta och... Um... Kritisera ett ingripande och någonting som har hänt utifrån och i efterhand. En annan sak att stå mitt i det hela och hantera det hela. Och det är väl den biten som jag kan sakna mellanåt i den massmediala debatten och sociala medier och så vidare: Att det är, det är lätt att det hamnar i just att ja, polisen gjorde fel. Men att de här berättelserna bakom och att verkligen gå på djupet i vad var det som hände och noggrant analysera. Det handlar ju om att poliser och arrestvakter får ansvar inte bara för att förvara en person mm. utan också ett slags ansvar för deras hälsa. Och även om man har kanske grundläggande livräddningskunskaper så kan det vara svårt att avgöra exakt hur sjuk en person är. Mm. Eller om den är till sån som kan vara potentiellt livsotande. Som ett exempel, snarkar en person för att den sover eller handlar det om att den har svårt att andas? Och Patrik Thunholm han tycker att det handlar om att analysera de fall som sker snarare än att styra sig blind på siffror och statistik. Att verkligen gå till botten med, med varje fall och se vad var det som hände? Eh, varför hände det? Vad kan vi göra annorlunda? Hur kan vi utveckla det här arbetet? Att ställa kritiska frågor, i synnerhet den här typen av fall som leder till något så tragiskt som, som döden till slut. Men att det pratas för lite inom polisen om dödsfallen i arresten, det håller inte Patrick Forsen Malm med om på polisens utvecklingscentrum öst. Och han jobbar just med arrestfrågorna. Det är en väldigt viktig fråga för oss att hantera och den, den försöker vi lösa då. Vi pratar väldigt mycket om det här med medicinska bedömningar och kompetens och sånt inom vår verksamhet i alla fall. I en rapport som polisen skrev själva som kom 2019, då pekar man ut ett antal problem som att det finns brister i dokumentation kring omhändertagande av berusade som sätts i resten och också att det saknas tydliga rutiner. Ja, men så de har den här rapporten men man undrar ju lite vad som har hänt sedan dess också. Patrik Forsmalm nämner att man bland annat har lämnat in ett förslag om tillgång till läkare och medicinering i arresten till rättsavdelningen. Och enligt honom så är det på gång en nationell utbildning för arrestvakter om psykisk ohälsa och bemötande. och Den ska vara på plats till hösten eller möjligen nästa år. Det vi har gjort nu är att vi har tagit fram en nationell utbildningsplan som vi ska börja utbilda i. Och då försöka och jobba bättre med de här frågorna runt, runt sjukvårdskompetens och även kompetens runt psykisk ohälsa och suicidprevention. Och det här med utbildning det är ju både något som Patrik Thunholm pratar om och som GIO, justitieombudsmannen, ofta får höra när de granskar arrestfrågan och pratar med personal som jobbar med det. Och det pågår ju också en större granskning som GIO gör efter att man förra året hittade brister i förmansprövningarna. Och vad handlar förmansprövningarna? Förmannen, är den som sitter i arresten och tar emot personen när den kommer in. Mm. Då har ju redan en patrull... Som gripit eller om händer tagit personen gjort en första bedömning. Men förmannen ska göra en ny prövning och ställa de här viktiga frågorna om till exempel sjukdomar. Lider man av diabetes? Har man tagit någonting? Vad är det kan man tänkas behöva vård? De här frågorna ska jag ställt till David. Men det är ju lite svårt att avgöra vad det kom för svar med tanke på språkproblemen. Mm. Och GIO, de pratar ju också om att förutsättningarna på resten i Sverige, de ser ju väldigt olika ut. I Malmö till exempel, där har man 30 platser, en ganska stor organisation. I Stockholm till exempel på Södermalm, där finns ju ett sjukhus precis i närheten av polisstationen där det finns en tillnyckningsenhet och där finns det ju kvalificerad vårdpersonal som kan ta hand om de här personerna. Är uppe i norrland till exempel Storuman där är det två platser och det är ju rätt långt om det händer en olycka för polisen har ju, som vi om de har ju grundläggande sjukvårdskunskap men, men sjukvård är inte deras primära syssla så de måste ju ringa 112 om det sker någonting akut precis som alla andra. Nu är vi ju i februari 2021. Tillbaka till David, hans anhöriga som vill få svar. Det har gått ganska precis fyra år sedan David dog och fallet behandlas ju nu hos Europadomstolen. Och efter den misslyckade förlikningen under 2020 så har Europadomstolen bett regeringen om ett yttrande. Och det är ju praktiken en person på UD som har skrivit det. Och då har de lämnat ett yttrande där man bemöter klagomålet och man säger att man tycker att Europadomstolen ska avslå ansökan. UD påpekar också i det här mejlet som vi har fått att Europadomstolen har inte kritiserat eller ifrågasatt Sveriges agerande utan endast begärt att den svenska regeringen ska ge sin syn på klagomålet för att senare kunna ta ställning till det. Det där yttrande kommer nu klaganden, alltså Davids familj, med hjälp av advokat Mark Sefarian att få bemöta. Och sen blir ju nästa steg att fallet ska klassificeras. Och det avgör ju hur många domare som involveras i processen. Och en viktig aspekt där det är om det finns andra liknande fall i andra länder. Alltså om det finns något prejudikat eller någon tidigare dom som kan vara vägledande. Det är väldigt bra att det, att det kommer upp till prövning. Patrik Thunholm igen. Vi kommer ju aldrig få reda på exakt vad det var som hände. Men att, att det lyfts upp och prövas av en, en oberoende domstol menar jag på är. –positivt. Att det får, får den, yttersta, ja, den yttersta prövningen– –för det blir ju som en, som en slutstation för, för det här ärendet. Men att få fram den exakta sanningen runt omkring– eh, –vad som har inträffat här eh, blir ju så som, som många gånger väldigt svårt. För Davids familj så är det ju en viktig principiell fråga. Det handlar om att fallet ska bli ordentligt genomlyst– mm. –och att man vill få svar på varför David dog– och vems ansvar är. Ja för de tycker inte sig ha fått svar på det. Även om både åklagare och svenska regeringen tycker det. Nu går processen in i en ny fas och går vidare och vi kommer följa vad som händer. Du har lyssnat på Petri Krim. Tipsa oss gärna om ämnen eller fall vi borde kolla närmare på. Maila på petrikrim.sverigesradio.se du kan också ringa oss eller kontakta oss på exempelvis signal. Numret är 0702 39 33 60. 0702 39 33 60. Producent idag var Viktor Papini. Ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reportrar Mette Carlbom och Lovan nyqvist sjöld Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin.